Полягало не в цьому, а в тому, що насупроти них, за якихось дві чи три гони, зіймалася висока крута гора з уступами, звідки Батиєві та його воєводам відкривалося пів Києва. Звідти було видно все, що відбувалося і на валу, і в місті. До того ж і сонце, якщо буде ясний день, допомагатиме ханові, бо світитиме увічі киянам і засвіплюватиме їх. Ось і зараз монгальські воєводи, серед яких, напевне, стоїть сам Бати, пильно зирять на місто, радяться, як краще, легше і без великих втрат прорвати його оборону. До полудня били пороки. До полудня тривога холодила серця киян. Витримають ворота чи ні? Не витримали. Після полудня затріщали, повалилися. А вал, по якому безугаво гамсели дубові барани, Обсунувся і разом з частину дерев'яного заборола Упав у рів. У цей пролом відразу ж хлинув Тумен темника Борундає. Тисячі горляна при цьому дружно прококтали Свій грізний бойовий клич «Кху-кху!» Підхоплений усім монохольським військом. Незабаром він переріс у грізний рев. Гурррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Цієї миті час для киян перестав існувати. Почався безперервний кривавий пир, що тривав рівно шість діб, страшний пир, похмилятися, після якого кривавим вином довелося нашому народові півтисячоліття. Примітка. Останній напад на Україну кримський хан вчинив 1769 року. Щоб підтримати відчайдушний порив Бурундає, монгольські катапульти метнули на Київ цілі кошелі каміння. Воноградом опало на вали, на вулиці, на будинки, на воїнів, що запруджували їх, калічичи тих, хто не встиг сховатися чи прикритися щитом. Потім у слід полетів китацький вогонь. Він вибухав на сірому гонь тідахів, сичав, шипів, та сере дерево не хотіло займатися. Потім співучі монгольські стріли Затьмили киянам білий світ. Летіли вони густо, гули, Мов тисяча бджолиних раїв, І під їхнім прикриттям сотні полонеників, Підсьобовані бичами, З драбинами в руках помчали вперед. За ними рушили тумени Гую Каана та Субудея. Щоб відвернути увагу киян від Борундає, Вони мали штурмувати Прилеглі до ляцьких воріт вали. Кияни зустріли їх роєм стріл, Десятки багатурів раптом спіткнулися і впали під ноги своїм товаришам. Це роздратувало, розлютило живих. Жахливий крик прокотився над Хрещатим Яром. Ур, ур бий, бий. І темно людська лавина покотилася на Київ, хлюпнула по драбинах шпарку вгору, сподіваючись одним ударом зіпхнути киян з валу. Їх підтримали стрільці, що йшли позаду. Вони зупинилися. Викинули перед собою луки, натягнули тятиви, і рої стріл ще густіше, ніж раніше. Змусили киян заховатися за темні дерев'яні заборола. — Стріляйте, стріляйте! — гукнув Дмитро, сам пускаючи стрілу за стрілою. — Бийте тих, що попереду! Скидайте до низу, метайте каміння, сипте пісок, лийте розтоплену смолу! Він висунувся із заборола, наклав стрілу, прицілився і тут же голосно скрикнув «Ох! І випустив лука. До нього кинулися Добриня і воєводич Степан, нахилилися над ним. Що воєводок, що батьку? Дмитро підняв ліву руку, у ній стриміла закривавлена стріла. З її переднє на брудний дощатий поміст капали яскраво червоні краплини крові. Боже, яке горе! Добриня стягнув з пораненої руки боярина шкіряну рукавичку, ножем розітнув рукав каптана. Стріла пронизала перед плечі наскрізь якраз Посередині між зап'ястям і ліктем, але, здається, кісток не зачепила. Зараз, воєводу, зараз потерпи, я прив'яжу, і витягнув з кишені тугий згорток тонкого полотна. Треба їхати додому до Василакія, сказав Степан. Ні, ні, швидко заперечив Дмитро. Додому я не поїду. Привезіть Василакія сюди. Але ж така рана, батьку, це не жарт. Рано, як рана, поболиті перестане. Я залишаюся тут на волах з людьми. Хіба я можу піти звідси таку хвилину? Добрині тим часом наклав пов'язку, натягнув бояринові кожуха, а руку підв'язав на грудях, перекинувши перевіз через шию. Дмитро підвівся. От і добре, тепер і Веселакія не треба. Та що тут Веселакій зарадить, коли наступна стріла влучить уже не в руку, а в груди? Ходімо. Звістка про те, що поранено воєводу Дмитра, блискавично поширилася по валах. Люди засмутилися. Хто ж тепер очолить оборону? Крім нього більше нікому. А ворог суне, як навіжений, і скільки його тьмать тьмуща. Ось він густими рядами наближається до ляцьких воріт, превпролом ось уже ставить драбини в тих місцях, де вели цілі, і лізе вгору, мов комашня. А тут таке лихо, замовк голос боярида. Хто ж скаже, що робити? Хто підбадьорить цю скрутну хвилину? хто замінить досвідченого воєводу, якому вірили всі. Тому, коли Дмитро підвівся і з надбрамної вежі гукнув на обидва боки так дуже, що його голос перекрив гамір бою, кияни відразу піднеслися духом. «Воєвода! Воєвода Дмитро! Живий! Він з нами! Слава Богу! Я з вами, з вами, братове! Тримайтеся! Биймо сопостата, Не пустимо його в Київ! Помремо, а не пустимо!» Гримів голос воєводи. Штурмом лядських воріт керував самбатий. Разом із Субедеєм та сотнею охоронців, закутих у шкаряні панцирі, обшиті залізними пластинками, він стояв на протилежному схилі Хрещатого Яру і стежив за ходом бою. Щоб приголомшити киян, який несподівано вчинили сильний супротив, він перед вечором наказав кинути на приступ Кешиктинів свою гвардію. Рано скривився Субедей, Рано вводити в діло найкращі війська. Похід тільки-тільки розпочинається, а ми можемо втратити половину безсмертних. Батий завжди прислухався до мудрих порад свого вірного пса Субедея, але тут заперечив. Київ – столиця землі Русутів,